Aztán nappalok jöttek és éjszakák. Néha esett az eső, néha sütött a nap. Néha felhők jártak, és néha tiszta volt az ég, de a levegő egyre hidegebb lett. Nem fázott az öreg gólya, de érezte, hogy ismeretlen világ jön, ismeretlen napok és éjszakák. Úgy gondolta, hogy a felhők leszálltak a földre, pedig csak köd volt, amely szétoszlott, és nem lett belőle eső. Idegen, gonosz hangon sziszegett a szél. Nem suhogott már a fák lombja lágy zsongással, hanem fütyültek a kopaszágak, és széltalanul vagdalkoztak, mint a részeg kocsis. A tyúkok sárpapucsban jártak, és felborzolt tollal üldögértek fél napszám a pajta eresze alatt, honnét akkor is csepegett a víz, amikor nem esett az eső. Csak társ népe volt változatlanul vidám, mert társ mindennek örült, és minden kis örömet órákig dédelgetett. Ha felsütött a nap, olyan gyönyörűséggel üdvözölték, mintha sose látták volna, és ha elerett az eső, vidám kiáltásokkal taposták a kis patakokat, amelyek a házról folytak. Tásnak nincs esze, gondolta Vahur, amint ázott szőrrel hevert a pitvalban. Pedig táz csak egészséges, egyszerű és boldog volt, ám bár ezt maga se tudta. Egyszer aztán, Szép őszi nap volt éppen, amikor messze hangzik a kiáltás. Idegen hangok szálltak le a magasból, hívogató, lágy hangok. Lili, Lilik! Gege! Kágá! Erre alibák felkapták fejüket, kihúzták magukat, összeálltak és gágokba kiáltottak fel a magasságba. Izgatottak voltak, felnéztek az égre, megsuhogtatták szárnyukat és a vágy meglágyította gőgös szívüket. A rokonságunk, néztek a kacsákra szokatlan melegen, testvéreink, mondták Kurrinak, éjszakról jöttek, üdvözöltek bennünket, és talán meg is látogatnak. Kérünk, Kurri, most ne énekelj, mert nem értjük, mit mondanak. Kurri és az egész udvar szokatlanul csendes lett, de a vándorló vadlibák, éjszaktitokzatos madarai, a magasság és szabadság örök hordozói nem mondtak már semmit. Eltűntek az ősz ezüst messzeségében. Elérhetetlen atyafiság voltak gege elnehezedett rövid szányú népének a szabad, kemény, könnyű szányú vadlibák. A meghatódottság, a távoli üzenet visz hangja, a messzeség ködös titka, mint egy szomorú legenda, ott maradt az udvaron. A libák összedugták fejüket és tanakodtak, mert elmosódott volt a kiáltás, mint a megfakult tevél, amelyet az ősök írtak, s a korcs utódok akkor sem értenének meg, ha el tudnák olvasni. Igen, talán meglátogatnak majd, ha visszafelé jönnek, mondták a libák. Ezt kiáltották, és rendesen, csendesen kiballagtak a rétre, mert együtt akartak lenni, egyedül névtelen szomorúságokkal. A kacsákat azonban nem fogta meg ez a szomorú hangulat se. Tás, tás, de nagy dolog, hát nekünk nincs ilyen rokonságunk. Van bizony, csak ők repülnek, mi meg nem, ők lefelé néznek, mi meg fel. Hogy üzengetnének? Őzennek a fenét, és ha mondanának is valamit, mit érünk vele? Lesz abból kukorica vagy korpás saláta? Na hát, hát, hát. És odaálltak a kerítés mellé, honnét Berti néha káposzta levelet, vagy rohadt szívát dobott közéjük. Berti most már kabátban dolgozott. Kele alig ismerte meg, amikor tegnap bement hozzá, és szénát rakott vastagon a fal mellé, ahol csúnyán befügyült a szél, és borzolta a gólyatollát. Kele megszokta már Berti hangját, lassú mozdulatait, de azért félreáll, ha Berti vagy az öreg Ribiszkebe megy a pajtába. Olyan messze áll, amilyen messze lehet, és nézi, mit csinálnak. Az élelmet Berti hozza, és ha Berti azt mondja, bába, Kellemes érzés van a begyében. Ha meg Berti valamit teszvesz körülötte, azután mindig valami jó következik. Most is, rakta a szénát, rakta a fal mellé, aztán elment, s most nem fúj be a szél, csak kinduhajkodik, veri a deszkát, sustorog a nád között, kerülgeti a pajtát, amiről újabban az az érzése kerének, hogy tulajdonképpen egy nagy fészek. Kele még tart az emberektől, de már nem félt tőlük. Amikor meghallja Berti lépéseit, gyorsan odaáll, ahova az élelem esni szokott, de amikor Berti odaír az ajtóhoz, ő már mozdulatlan, és elnéz a levegőbe. Azelőtt Berti csak bedobta az élelmet. Egyél bába! És ment. De újabban rátámaszkodott a léckapura, és nézték egymást a góljával. Egyél bába! A bába szó már majdnem elcsábította. Közelről megnézte az ennivalót, de aztán mereven felállt, és nem nyúlt hozzá. Ez azonban pár nappal ezelőtt volt. Tegnap aztán furcsa dolog esett. Berti hosszúra vágott májszeleteket dobott eléje, kívánatos, szép szeleteket. Ne bába! Maga se tudja, hogy történt, de felkapott egy szeletet, és már a szájában volt, amikor tudatára ébredt, hogy ez nem lett volna szabad, és most valami baj következik nyelt hát le, bába! A gólya csőrében tartotta a húst, és szégyenkezve félve nézett Bertire. Aztán lenyelte, de nem történt semmi. Azóta eszik az ember előtt is. Félénken kicsit, felfelkapja a fejét, de a levegő nyugodt, és amikor lenyelte az utolsó falatot, úgy néz az emberre, mint akivel együtt jár a jó. Ha pedig déltájban elcsendesedik az udvar, oda sétál a kapuhoz, és kinézeget az udvarra. A léckapu alig magasabb, mint ő. Ha neki futna, még csonka a gyógyuló szárnyát is átvinné, de nem akarja. Az udvar még idegen, bár jó esik kinézegetni, mert ennyivel is bővült a határ. Ilyenkor Vahur odajön, most már nem megy el előre se a legtávolabb bizukba, és megpróbál vele beszélni, bár nehezen értik egymást. A vadmadár mozdulatai rövidek, szeme csak egy-egy villanással mond valamit, beszédjelei korták. Vahurnak nagyon kell figyelnie, hogy megértse, bába pedig csodálkozik a kutya bővesződűségén, mozdulatainak és hangjának sokféleségén. Kele úgy érzi, hogy Vahúr locsogó. Ám sok mindent megtud a kutyától, ezért szívesen hallgatja. Legfőképpen nagyon megnyugtatta vahur lelkendező szeretete az ember iránt. Kele sokáig tartotta magában, míg végre kibögte. Nem pusztít el engem? A kutya leült a csodálkozástól. Téged? Miért? Hogy megegyen? Vahul komoly és felnőtt kutya létére meghempergett a földön a belső nevetéstől, de aztán összeszedte magát, mert már az egész udvar odafigyelt. Téged, Kele! Téged! Hiszen ne halagudj! Te büdös vagy! Csak erőszagon van azt mondják, de ez a mocsártól, a haltól, a békától van. Mindegy, hidd el, még én sem ennék belőled. Kelét kicsit bántotta ez a jó indulatú becsmérlés, de nagyon meggyugtatta. És csám, meggege megtás Az más. Azoknak finom a húsuk, tojást adnak az embernek. Ezért teteti azokat. Hát akkor engem miért tetet? Vahúr hosszasan vakaródzott. Ezt nem egészen tudom de az ember nem szereti a bajt a háza körül. Meggyógyította a miskát is, amikor fájt a hasa, az én lábamat is, amikor sebes volt, még csámot is meggyógyította, amikor nem volt étvágya. Csámot? Csámot? Aztán leöli? Le! Hát, ezt én nem értem, vahúr. Én se. Értelmetlenül néztek egymásra.